Ірена могла бути, наприклад, у Добуцинського. Добираючись розкопаним напередодні чемпіонату Львовом, він слідкував, чи смикнеться щось всередині від думки Ірена і Добуцинський. Така тендітна і такий мужлай. Вона там могла бути. Добуцинський завжди виявляв до неї інтерес, цей старий фотограф. Їх був цілий клан фотографів-любителів молодятини. Яків знав, жінки наївні, як діти. Їх приваблюєш солодким, а вони дають все, що мають, в обмін на захист. Яків ненавидів захищати.